Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdu lillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammad, wa ala alihi wa s-shbihi wa s-salamu ala tasliman kathirah. Allahum jalla jalalu wa fara ndarojim, -um, wa tëm pertindihim dha faalik rkojim, -um, lavdatat bë kimet Allahut shufri muhammadin s-salallahu alaihi wa s-salamu bifamilinitih shokat, dhe uh, tajtata qindyik in rukunit yura dhirdin dhafunt eksaibota. Ta ndrola zir, në këtë pjesë të kësaj ditë të bekuar ditë xumaja kemi filluar me trajtu të trajtuam thënie të njerëzve të mirë, fjalë të njerëzve të urth, këshilla të porosit, prietën për problemet tona, për zgjidhjet e këtyre problemeve, për temat që duhet të mirë me to e kështu me radhë. Ne kemi thënë se Nevoja jonë për këto thënje, këto fjalë është padyshim padyshim diçka shumë e madhe dhe e rëndësishme. Për shkak se njerëzit realisht u vëzhgojnë dhe frymzohen nga thënjet dhe nga fjalët. Orientohen përmes këtyre fjalëve. Në kur fjalët janë të mira, në kur fjalët janë të qëlu, tërhequra dhe përmbajtësure, atëherë padyshim se edhe uzimët do të, të jetë përmbajtësur i duhur. Po, kërë janë fjallë të lejthitura dhe vijanë të ekstumarad, njëri ju duke u frimzuar më këto fjallë, ka mundësi e dhejtë përfëndën në dhe vijanë më lëna ruajtë. Përëndaj, duhet që jemi shumë të sigurët prej kujtë pëjmarin fjallet, nga cili bërim popim ujë për shëndetën e mendzës tonë, për shëndetën e arsyës tonë, për shëndetën e kuptimive tonë e ekstumarad e kurimi të siguria, e që është shumë rëndësishme, atër për dëshëmë se njerëzit më të sigurës në këtë aspekt për thënjit e tyre, për fjalët e tyre, për mësimit e tyre, pas pejgamberve të Allahu të Azogjel, janë shokët e Muhammedit sallallahu alai sallam. Dhe kjo nuk është përshka këse ne po kemë qef me kongështu, a përshka këse ka dëshmu Allahu për ta. Se janë në udhën e duhur, se janë në rrugën e dre tanët që Allahu xhallahu xhelali është i kënaqur me ta. Dhe i ka përzgjedh Zoti xhallahu xhelali që ata tjenë Përndaj, tjure, tjure, tjure, tër, tjure, të jenë shoqëruesi dhe përkrahësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj fjalët e tyre, biografitë e tyre, veprat e tyre, të trashëgiminë e tyre duhet ta marrim seriozisht. Ta shtndrojm në një burim të frymëzimit për neve, një model që ndjekim dhe Në sham bul ças synojm të formuohemi në përputhje me ta. Në takimin e kaluar kemi marr respektivisht kemi vazhduar me komentuar një thënie të Omerit radhiyallahu ta'ala në lidhje me namazin, i cili ka thënë se to ata shumë vështira, situata shumë kritike, pasi që u godet, pasi që u kry një atentat mbi ta duke qenë në namaz në momentet e fundet tjetis e ti, më gjithë plago dhe mundime që i kishte, Omeri radiallahu ta'ala anhu, në dhe një porasi me të vërtet historike, të përjetëshme në këtë dunja, se si duhet një besimtar tjetë i kujdeshme për obligimet e Zotën Gjellë Gjellu, si duhet i kujdeshme për urnat Allahot e Barakot A'ala, nga që kur bërë qëllë për Allahot gjellë, gjellë Gjellu të nërruhar lozër, bohtua për ishka shumë specifike për ne. Jo diçka e rëndom të zakonshme. Fjalët e Allahut për ne janë në superioritetin e tyrëtetave. Në kodin që kam më primare për ne së zbatimi dhe respektimi i fjalëve të Allahut të banuar. Dhe gjitha këto fjalë, uzime që vijnë nga shpalla e Zotit, ne i kemi obligim me i marr shumë seriozisht. Dhe Omeri kështu dhe proj, me që namazi trajtuat shumë sëriosisht në uzimit fëtare, Omeri r.a. këtë sëriositet e përsullet në këshirë e ti kënë e dha në fund tjetës e ti. Edhe sot dhe timi në takim me njëthënje të Omeri r.a. Njëthënje menqur e urtë. Një thënje cila përdo shumë më jam me kuptu thëllësin e kuptimeve të këture njerëzë dhe urësin që ata ishën të solisër me ta. Qëfar ka thënë tjetër Omeri radiallahu ta'ala anu? Ka thënë, të jesh ingadal shumë në gjithdo punë është mirë, përveq në punë të mira. Të jesh ingadal shumë në gjithdo punë është mirë. Përveqë në punë të mira. E në punë të mira si duhet tjesh të nëzitësh, të shpejtësh të i bësh punë të mira. Qëfar kuptimi ka ka fjallë të nërruzëm? Pëllemisht një rijun nga natyra tjesh të i ngotë shumë. Ka qef shpejt më krypunt, ka qef shpejt një plesu kërkesat, ka qef shpejt një karru problemet. Iso procesi janë të tilat, nga dalshme, bosabër, ka dalë. Nga nërë i sotë vendimi i marim, në presion të emocioneve, dëshirëve të mloja, edhe mund të nëgabuara. I bim pishmoni, po, pas të i nuk o këthim. Andaj në mirë i thotë, ka dole. Qëka nuk kuptome ku një nga dashëm në punë të nëmëzër? Nga dashëm në punë të dunjohës dhe të tëtë që të shikoshtë të gjitha rëthonat. A ja vlinë, a nuk ja vlinë? A është në regull, apo nuk është në regull? Për shambull, para se më marë një vendim, para se më thonë një fjallë, para se më marë një qëndrim saktuar, siguro se është në regull me finë tonë. Banë, halalë është, lejotë, në sungutë. Sa njerë në do të për shambullë në kamo punë saktuar, se këmë ditë hoj që zë banë, vëllahu. Po është ashtë në vetë, në smugutë, këtë alë, mundësia në vetë eksistëmë o meri në mësa që i bëjnë ka dalë shumë, ka dalë, le t'i kalën disa filtra vendimit, e filtra i parë dhe stacioni i parë që o t'me kalu, gjitha vendimit jote është, a është Allah i knaqër, apo nuk është Allah i knaqër. Pasaj gjithashtu të konsultu me njerës, nuk bënë me marë vendimit në ngutëshme, njeri ju, po u konsultu me njerës për katës. Mënë tjenë përshemë në më vendime familjara. Konsultuar me antarë të familjes. Qëka për e nëmranja? Si për e dukët? Anë regull? Aja bojmë kështot? Aja marëmë këtë? Pëti. Merë disa mendime. Nga se njeri u që mendimin e ti e pasuran me mendimet e tjera, zakoneshët nuk gabën. Po dhe në qofë se ndodhë me gabo, keqa ardhja është me vogërë. Unë e konë vetë, u interesova të këti me allatë. Ama kër nuk vetë, kër nuk konsultohet, edhe ban keqë, këtë ke qadrë është e madhët, te kësha dit një vetë, e mi u konsultu e kështë mëratë, në është a kështë me qenë punë në ndryshë. Në e këtuam i dhëtë, mos u gotë, mos njita, bo, bo, bo, bo, bo në gjitha. Mos në gjitha, banu shumin nga dalë shumë, në qfarë punë i tjetër, banu shumin nga dalë shumë, në në gjykim dhe njerëzë, mos gjyko me njerëa. Jo, këtë dishtë i k Kështër të thonë atë njerë, nështër ka orësyje, nështër ka sebebë, nështër ka gabu, ndashtë, ndashtë, ndashtër. Në daj në gjykym dhe njerëzve, në gjykym dhe situatët saktuara, nuk bëmë e qenë nëzituar. Nga se për të situatët të nëzitimit, që mund së në ngabime, nështër të pari parushme, për të situatët, qëfar ka thonë pejgambiri sasërën? E leaj gjeletu me në shëritonë. Nëzitimi dhe ngutia në këtu situatë është nga shetani. Ajë të në tënë me dhezë, ajë të në tënë me të nëzitu, me të ngutë, që? Mësë të keshë kotë një aftushme me i analizu gjera si duhet, me i mindu si duhet, ka të alo? Nga situatët kërë duhet është nga dalëshëm është, të ashtë, kërë mërë vendime, kërë gjykanë për dikanë për situatës aktuarë, Nësë ngu të ka dalë. Dhe gjithashtu, nga situatët kërë duhet të jeshë shumë nga dalë shumë, është kër i i hidhruar. Njënë një hidhënim është në presion. Mëndë të thot një fjallë, mëndë bëndi qëka që është e pahishme, pasaj në dijetë shumë keshë për e qëfar ka bërë, pa e ka për e më këthujabë. Qëfar ka thonë pejgamberi sësëm? Që ka sëmbina kam su pejgamberi sësëmë që E së njëri u kur është në presion të hidrimit, nuk është veti ati, mund të thjallë, e lëndën dikon, ndoq shta flet di shka që mund tjetë, si kurse përmena, shumë problematike dhe e pari parushma, dhe pak thushma. Andaj, qëfar tha Muhammedi sallallahu azz. Në mësoj që kur të kaplohet dikush për neve nga hidrimi, në në kapidnimi, qëfar tha përkëm mërësë? Në sa është në këmbë, në të ulet. Lëviz nga i vendi ku të kanë dhodh hidhënimi, largohu prej aty të pak. Dil prej asaj situate, largo nga jë, nga ja klima dhe pak për Endë, uzim avancuar, e acaruar dhe e ngarkuar, largohu pa kusht. And ozimi avancuar, marabdes e falë durë qoftë. Gase zjarrin e hidhrimit e ndez shejtani ë kët zjarr të ndezur të hidrimit që mund të shpërthejë dhe skalon në konflikt e fikosh Abdesin. Si të marr Abdes, qetësohu atë. I fol dy rëqote. E lutë Allahun xhallahu ala më qetësu, më ndihmo të marr vendim të duhur. E pas qsoj pastaj shumë më ato. Nëse na shpërthin, na ti dhënë, më marr vendim, më bëni një veprim saktuar, mund jet ku lam. Ne ka doshë që njerit sa të kërçoi doshta në hidrimi në tyre, ka shihmive, e ka godit të minë e t'i keq, nështë e pasoj e i kalonë, si e ka dëmtu, e pasëta i ka rapi shmanë, e s'ku m'dasht, e shfar të vidhnovë, që ta omirë, ka dalë, në këtu situata, bëhuj nga dalëshëm, bëhuj nga dalëshëm, nësë nëzita. E naj, ka situata një të mëtën, kur duhet t'jemi nga dalëshëm, nësë të në ngutemi të marim të gjitha dheprime të duhurra për të garantu, garantu dheprime të duhurra. Qovë gjukim të duhur, fjal të duhur, dheprime të duhur, lidhje të duhur e tjera. Pra dhe nëse një do të më konë i nga dalshëm. Në këto qështë e qështë e qështë i përmena, edhe qështë e tjera tjetës që janë të nëgjajshëm e këto. Mirë, a do të më konë gjithë i nga dalshëm? Jo. Ka situatë do të më konë i njëzituar, shpejt me krypundë që kanë të qëkët me satorja dikun nga dalëshëm e dikun inëzituar inëzituar më përmanëm disa nga situatët kur dush më konë nga dalëshëm nga se mu shumë bugabime ndërso inëzituar ku më konë inëzituar më orë në punë të mira që ku Allah o të barë këllë që katët u idha nudja lissalati mi jomil gjumati fessa au ila dhikri lahë Kur të thirët për në mështë të gjumës, në zitani, s'ki që ka më noshë atë, dhë të marrë në gjumë, o kërë e punë, s'ki që ka kvituësht, s'ki të këtë kë që ka dalë të këshuri njera, ka më nëj punë, mësë më ndërë të që ka s'kamë, më nëj punë, punë e të të shë marrë në gjumë. Apo, s'ki që ka më noshë të, a s'ki që ka konsultuësht, o kërë, as ekonomisët nuk i shkaj vetë, ka thonë zotë i hajde, hajde. A po këpëtani? Dallën nga sitatë e parë. Dallën nga sitatë e parë. Nëndaj, namazë duhet me nëzitu. Milion puntë. E zani pëthirë, duhet në falë namazën. Kur duhet të hap hapër, kur ka sitatë, kur duhet me nëzitu? Në ngutë, kur në kërkim falje. Në ngutë, qurban mëkat. Në rremë ku ni ngadalshëm. Ne na, na ikna përzi tempot. Ku duhet më koni i ngadalshëm? Bajësi shpejt po japim. E ku duhet më koni i shpejt? Bajësi katole po shkojmë. Do të më ndru? Me ditë ku duhem ngadalcsu shpejtësi? Edhe ku duhet më marr vendimet ngadalshme? E ku duhet më me, me nxituar më shpejtu? Prandaj për këtë pjesë përmanda të kërkim faljes, të pendimit. Çka thot Allahu xhallahu ala wa sarihu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allahu na Quran tha, dhengutuni, enzitoni, e shpejt mos hopni vakt, ku o zot, ku me ngajtna. Ka me nzituna ne kërkim falje, në tobe. Mosu ju ku bën njerëz me lon kët punë kismat inshallah, ja skuqto, me herë, me herë. Çdo punë kish që jd që dinçë Gjdo pun të keqë, gjdo kushpineve, i din pun të vetëm. Gjdo kushpineve. I din edhe të metat e ti, e mangësi që i ka. Në aspekt në pendimit dhe plëtsimit të vetës dhe largimit të metave, mos unga dalsar, në zita. Gëtu, kështu thamere, radiallano, të pun të mirë në Gëtu. Thashtë të namazin Gëtu ngutu të pendimi, nga se nuk i djetë jetës në nëzër. Sa njezë e kam bu njetë këtë Ramazan, kismet, po, si ka prit Ramazani. E sa tjerë bëha kja, o pëcë nga prit Ramazani. Vjen Ramazani, nuk djetë sa përnjo, nuk do t'jemi këtë, këtë Ramazan, ose tjetërë. Dhe një nuk do të, nuk do të me e reziku të ardhën e ti të kalaut e barakotela, me prëmti me, dhe me thonë, të kota kismat, njëtaku bo. Bej sot bojë kjo punë. Çka ka lidhë kjo punë me këtë? Çka ka lidhë? Për shembull, nëse di kur në kohë i rregull në pas kotën e namazit. Çka ka lidhë kjo punë me Ramazan? Kismat Ramazan ku mënie? Çka ka lidhë me Ramazan? Ramazani ka punë të vetën, namazi ka punë të vetën. Çapobrat nxito dhe pendohu tek Allahu te barekota për çdo namaz që ke fal edhe vendas me bindjet prerë, dhe vendos mërit palkundur që, sa dhe tutje, namaz dhe gotë i minëjë, që tonë cita, je një pun të keqër, haram, zbanë me kuna të, s'ka me pritë, në esencë, në pun të këshia, duhet besimtari me i herë, me i dhe në fundë, u kry puna, anë e këtu du të me, du të me nëzitu, kur dhe minimu di kujtë, Sadak me dhonë, nëzita, nga se ndështë dhe sad i duhet ma shumë se njësër. Ti më shumë dhonë sad, që uvënohen dhe punë, kismet është vëllat njësër e adho. Nështë ta për ta njësër bëhet dhvonë. Andaj atë që ke përënë minimu, aje që është mërituar minimu, ka nevoj, nëzita. Nga se pejënbeni së salem, që ku atletë nëzitimi i pëvendë, nëzitimi i pëvendë e përmendëm se ku është nxitimi i pavend, atia çfarë ta pejgamberi sallallam mungut është për shejtanët. Mungut me gjikut dikon pa argumente, me marr vendime pa konsulta këso më rad, është për shejtanin. Mirë po. Në rastin të ton, çip po flasim te zbatim i urdhrave, te pendimi, te puna e mirë, te sadakaja, me kërku hallall tjetrit, çdihet në piso të hallall. Se nuk e dihet jetës E për këtë pjesë qëfarë, tha përgjambër, I.S.A. Tha, khajru l'birri ajnë gjilu. Tha, puna ma e mirë është aja që bërët nëzitim. Jo nëzitim shkallë shkallë, jo. Po nuk lejan që në ushti. Nga se punë të mirë të në muë ka dhalë, mirë. Por nëzitimi këtu ka të bëjmë me, dheprimin. Nësë ështimu. Nga se aja binë që është punë e mirë an rregull shikapo, në rregull, po çka po brat? Për shembull, a jemi na gjithë bindur se duhet me u pendu tek Zoti. Po, çka po brat? A jemi të bindur të gjithë se duhet, për shembull, nëse diku di kenë pa drejtë mikruhalal, po çka po brat? Pejgamberi s'a zon çfartha. Kush i ka bë diqut pa drejtësi, në çfarë do forme? Ka më nuk kaq për këto. Ka fol këq për këto. E ka për shumë këq. Ka marrë diçka që nuk i ta kanë. Qëka do që dikush dikush dikush ti ka po padresik. Në që farë do nivelli qoftë kja? Në që farë do nivelli qoftë? Fëlljet e halë lëll hummin hu ljevn. Përgjabërës në thaë, sad halal dhe ti kërkanë, sad, ju një esër. Nga se ka thonë, përgjabërës në një esër mund të bëdë vonë. Pas taj nuk ka kërkim halal në heret s'ka. Nuk mund është. Un dynia sot kërkon hallall, më bën hallall, do akum gabuar. Çi kjo ku nisja jote? Ku fol kësh për ty? Ku po më nëu kësh për ty, po sishë çasot. Po më nën kësh ku gabu. I komunë do punçi, njerëzut që po ska kan çu punë. Unë komunë kësh, bën hallall. Kërko hallall. Ma letë sot me kërku hallall, se nesër. Çka do nesër? Nesër shkollon, e çka ka? Ka shpagim të hallallit. Çysh pagohet hallalli? është pagodë me punë të mira. Në dëmonë, qa qësa i kebo padresi, të mirët nga punë të mira, që i kebo ti, e i përnë ati që i kebo padresi. A i shpërbletë për lodhjen të mëne, a i shpërbletë për mundin të nëpse, i kebo zullumë, du të pagodë zullumë. Andaj, du të një me kërku halalë. Kuj të qoftë, nësi ka shqetsu për në të vetë, e i ka nervëzu, e i ka mërzit, kërku halalë. Ndo një të afermi, kojshis, ndo një klienti, mushtërije, shoku, miku, gjemati, ku të qoftë, që edhe se nuk ishe pasë qefë medalë që është të paralatë ma nun, kryesat, kjo është e që du më ngutë, me nëzitu. Ngut, Hakën e njerëzve, nëzita, borqim, nëzita me këthi, poplë e thotë shumë mirë, borqim nuk prejtë ditë mira. Krye borqim, Sonja s kan borç, komun ka si me ky. Do ta si ashy ky se ti bletos ne fmia si po vin. S ka tuja, tkë e borçi. Nga se ai që das me borçt huj e me hakt huj si ka punë te kalla ta bera kota. Te kudo me nxitu. Ju jo me thon, "Ah hoğa that me kuni kadalshum, tash po thonet me ky borç mas 2 muaj pe ka mas 5 muaj. Jo hoğa nuk thas par borç. Tash me kuni kadalsh për të punë tira. Te borçi Në zita, në goto, laje borëshin, kryo njerëzë, ato që ju të kanë, nga se në besë zotë të zotët ka një mu, e t'i ka dhonë malën, e t'i ka dhonë punën, të ka kry punën, kryo, kryo, laja djersën njerët, laja mundën njerët. Sikur se ka thonë pejgamberi s.a. Paguja djersën pëntorit, para se të thahat aja. Hala, djersës si ju ka tha, laja hakun. Ose dhona pa drejtë, po situatët që një mundë ketë, me pasë mirë koptim, fal kriz, Një avë ditë, kuptuot e, mirë po, me marë me prioritetë. Gjithë sësi, këtu du të më ngutë. A da të më dhezër, kjo është fjallë a mirët. Timit nga dalë shumë, mos të nëzitujmë, në vendimet saktuara, në gjykimet saktuara, në marveshët saktuara, se duhet mirë me ngusenat, më konsultu. Ndërso të nëzitujmë, në punë të mira, nëzitoni ka namazi, nëzitoni ka pendimi, në ngutëni, ka k Dajallot nga hallalli nda qjetrit, kënë borçin. Ktu nëse neç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu, ai ka për ty pastajn këtë thënie të mëngjitur, Omeri radiallahu taala anu. Allah na uzoq në rrugën po e drejtë. Allah përsoj gjendjen tonë. Allah nuk ka zullumë. Nga padrepsia në bodikujt, po edhe në bofshëm, na dhashë Allah gzimniaftushum fillimisht, na kërku falje për Allahut, o pastaj më kërku hallall edhe njëri qjetrit, nga një se mund të gabojmë me njerëz, por për këtë arsye duhet t'jime të kujdesesh. Mekash më kat piya zhoti shperb left wa sallamu ala muhammadin wa ala alihi wa sallamu ala sallimata sime kathira